krényelven így hívják őket. A fiam Remi volt az első. tizenkilenc éve született. Nagy, kidülledő szemek, vaskos, izmos végtagok, görnyed, hát, vartyogó hang. A rezervátum idősei nevezték el először. Energeses, kis béka. És amikor az évek során követték a többiek, az Ebitibi kanyon közelében élő nők gyerekei, akkor lettek energeses a béka gyerekek.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 A hátránya az, hogy több ezer hektár ősi földet fog elönteni a víz. Nincs több vadászat, nincs többi befolyásunk a saját területünkre. Negatív környezeti hatás. A férjem Petrik ellenzi. Ő is tagja a tanácsnak. A Johnával szemben állok, hökimója vezetője. Tudja, hogy ha adunk egy keveset a vemisztikosunak, megtalálja a módját, hogy elvegye az egészet.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 Be kell vallanom, hogy ez a spontán táborozás számomra is kezdi elveszíteni a varázsát. Éjszakánként keményen talajamin alszunk, napközben pedig alig van árnyék. Őszi és tavaszi kiruccanásainkkal ellentétben ezúttal nincs a várakozás a vadlótak érkezésére, sem a vidám munka, ami azzal jár a plegykálkodás és a nevetés, miközben kopasztunk, pucolunk és füstörünk.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 Meg ne lássa a amikor újra kezdődik a munka! Vicsorogja. Remit sosem láttam még ilyen rémültnek. Ilyetten bámol a férfira. Rohagy meg! Kiáltja Matthew, azzal feláll, és meglöki a művezetőt. Az félreüti a karját, majd ököllesz szájon vágja matthew -t. Te is kérsz egyet, sekkfej! veti oda Darrennek. Darren elfordítja tekintetét. Retardált indiánokkal hegyegni, bazd meg!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 valamint robbanószerrel való visszaéléssel és lopással vádolják. Nem lennék a helyükben. Remi tárgyalása következett előbb. Bekerült az újságokba is. Értelmi fogyatékos kri a vádlottak padján, az ebítibigát felrobbantása miatt. Mindenki eljött, hogy támogasson bennünket. Anyám, Mary, Shirley, Szözen és a gyerekeik. Angela Blackbird igazi harcosként küzdött értünk. Beidézte Darent a tanok padjára. Matthew nemet mondott, de Darent addigra már bűnösnek vallotta magát, tudta, hogy neki reszeltek. Bármilyen dühös is voltam rá, becsültem, amiért megteszi, reméért, ami tőle telik. Azon a napon, amikor Darent bilincsben összeláncolt lábbal és narancsárga rabruhában bekísérték a tárgyalóterembe, a letartóztatása óta először láttam Remin azt, hogy egy kicsit előbújt önmagából.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 Hetente egyszer megteszem a tíz órás vonatutat, és vele a szombatokat. Az apja telefonon harcol a szabadulásáért. Darren és Matthew tárgyalása nem sokkal követte remélyét. Darren bűnösnek vallotta magát, és negyven évet kapott. 25öt a művezető megöléséért, öt a robbantásért. Matthew kitartott az ártatlansága mellett, noha minden bizonyíték ellene szólt,